kísérlet és a következményei. A továbbiakban nem sok dolgom akadt. Johnny előszette a laptopját és bedőrrentette. Gyorsgép volt, de amíg az operációs rendszer töltődött, lehúzott egy pohár bort, amit előzékenyen kitöltöttem neki. Nem hagytam, hogy ő kezdje verni a billentyűzetet, mert biztosan sokszor és erősen lecsapott volna, akár a villám a legritkább esetben oda, ahová kell. Részemről viszont elég volt párgomnyomás, meg néhány kattintás az egérrel, és a monitoron már is viszont láthattuk Krisztint. Nem vagytok normálisak, köszöntött minket, de én se, hogy ebben részt veszek. Persze, hogy nem vagyunk normálisak, ezért van szükségünk pszichológusra, próbáltam megnyugtatni. Úgy véltem, hogy nem ártana, ha higgadtam fogna a dolgának. Több esélyt láttam úgy a sikerre. Ő is így gondolhatta, mert erősen visszavett a telefonba elkövetett felindultságából. Bár egyszer még felhördült, mikor felfedezte, hogy Johnny a pocsolya részegség állapotában leledzik. Aztán mégis folytatta. Szerintem már őt is elkapta a kíváncsiság. Lehet-e hipnotizálni valakit a világhálon keresztül? Azt nem tudom, az alany alkoholos befolyásoltsága könnyíti-e, avagy nehezíti a terapeuta munkáját. Rőstellem, azóta se néztem utána. Ezért csak a saját véleményemet fűszetem a kérdéshez. A fene tudja. Nem tudtam, mit csináljak, nem akartam útban lenni. Ezért letelepettem a szoba túlsó végében lévő ágyra. Onnan oldalnézetből egyszerre láthattam a laptop képernyőjén Krisztint, és persze Johnit is az asztalnál. Befogtam a számot, ami általában nehezen megy, és semmit tevésbe sűjtettem, ami viszont könnyen. Még sosem láttam, hogyan hipnotizálnak valakit. Engem már többször is megpróbáltak, de feltehetően az emberiség azon nem is oly csekély százalékához tartozom, akire semmilyen hatással nincsenek az eféle praktikák. Jó, tudom, a hipnózis nem valamiféle boszorkányos praktika vagy cirkuszba illő mutatvány, lásd Thomas Mann, jó és a varázsló, hanem komoly, tudományos alapon nyugvó gyógyászati tevékenység, amihez én természetesen semmit sem értek. Ezért sem tudtam megállapítani, hol tartanak, hogy haladnak. Szerencsénkre a kapcsolat nem akadozott, ezért kristin hangja folyamatosan csengett. Egyhangúan, zsongítóan. Aztán Johnny feje egyszer csak a mellére bukott. Először nem tudtam, hogy sikerre járta kristin mesterkedése, vagy a fiú részegségében egyszerűen elalért. Egészen addig, míg a leányzó hozzám nem fordult. – Kép, ott vagy? – Jelen. Léptem a webkamera látóterébe. Én vagyok a legjobban meglepve, hogy sikerült. Mit akarsz tudni? Mit kérdezzek tőle? Ha ez a Horse Tappert nevű úri ember élt, és ebbe bele is halt, minden bizonyal el is temették valahova. Ez még manapság is így szokás. Többnyire. Hát még abban az időben. Már csak vallási okokból sem hamvaszthattak el egy derék keresztényt. De legfőképpen pedig azért, mert nem volt krematóriumok. Sírnak tehát lennie kell. Szerinted meg tudja találni a srác? Gőzöm sincs, felelte, és újabb eszmecserébe merült Johnnyval. Nem követtem minden szavukat, pedig talán kellett volna. Ehelyett már megint az esélyeket latolgattam, és magamban egy ukas két sem tettem volna fel a sikerre. És mégis. Meg, meg tudom mutatni mondta Johnny azon a különös, elváltozott álmatag hangon, amelyiken az utóbbi percekben beszélt. Merre? kérdeztem. Johnny rám nézett, de nem vagyok biztos benne, hogy látott is. Szemeiben különös tompaságült. Most ő volt Horst Tappert. Gyere, megmutatom. Kezdett feltápászkodni az asztaltól. Engem se hagyjatok itt, morrant rám Kristina laptopból. Vettem az adást. Kihúztam a gép csatlakozóját, és magamban fohászkodtam, hogy legyen elég kakaó az akkumulátorban. Bizonyos dolgokban rosszabb vagyok a leglőkébb felhasználónál is. Mindig elfelejtem feltölteni a gépet. A kijelző 60 os töltöttséget mutatott. Bíztam benne, hogy elég lesz. Ennyivel még egy olyan leharcolt laptop, mint az enyém is bírja még egy-két órát. Már csak azért is bírnia kell, mert ha vándorútra kelek az éjszakában egy részeg és hipnotizált egyedével dicső fajunknak, nem árt, ha kéznél, a szó szoros értelmében kéznél van, ha magához kéne téríteni. Krisztin aggódó arca tekintett fel rám a monitorról. – Tényleg ki akarod vinni az utcára? Ebben az állapotban? Hiszen alig áll a lábán. – De szakértünk szakértőnk ezúttal tévedett. És ha ő tévedhetett, nekem sem szégyenbe vallanom, hogy egészen másra számítottam. Johnny szál egyenesen át, mintha csak limonádé tömegekkel öblögette volna, és nem azzal a rengeteg borral. Ő indult előre, de a biztonság kedvéért gyorsan megelőztem. Semmi jót nem vártam tőle ebben az állapotában, még azt sem, hogy tud-e kezelni egy olyan bonyolult holmit, mint egy kilincs. Kinyitottam előtte az ajtót, és becsuktam mögötte. Azzal már nem vesződtem, hogy kulcsra is zárjam. Idő sem maradt rá, mert a fiú azonnal megindult lefelé a lépcsőn. Ügettem utána szorgosan, mint egy jobb polikutya. Krisztín szerencsére hallgatott a kapcsolat túlsó oldalán, ezért aztán kis menetünk nem keltett nagyobb feltűnést, mikor átvágtunk a még mindig nyitva tartó ivón. Néhány helybéli ugyan rajtam, és a laptopon felejtette a szemét, de nem sokáig. Feltehetően elkönyvelték magukban, hogy a hülye városiak még a késői sétájukra is internetezve mennek. Ahogy kiléptünk a panzióból, Johnny rögtön balra fordult, pillanatnyi bizonytalankodás nélkül, mint aki pontosan tudja, hogy hová megy. Az én csekély értelmemet messze meghaladta, hogy honnan tudhatja valaki, hogy hová temették, főleg így több száz év távlatából. Már ha tényleg Horst Stappert vezet engem végig a sötét utcákon, és nem ez a lökött rocker csinál bolondott barátnőmből és belőlem. Egy lépésnév lemaradva követtem, és óvakodtam bármilyen hirtelen mozdulatot tenni. Felbeszteni sem akartam, de még befolyásolni sem, hogy merre vegye az irányt. És reménykedtem, hogy a vándorszínészt a közelben temették el. Lehetőleg egyszerűen megközelíthető helyen. Mert se helyet mászni, se mocsáron átvergődni nem szándékoztam az éjszakában. Még az is átfutott az agyamon, mi lesz, ha Johnny valamelyik ház alatt jelöli meg a sír helyet. De arra, ami bekövetkezett, egyáltalán nem számítottam. A falu futballpályája előtt álltunk, illetve csak én álltam, a srác türelmetlenül toporgott a lelakatolt kapu előtt. Mert persze nem olyan egyszerű futballpályát kellett találnia célként, amelyből 12 egy tucat és bármelyik falu szélén vagy lakótelep közepén megtalálható. Mindig nyitva áll, használja bárki szabadon. Nem? Ez a Sönvad FC pályája volt, mint a kapura kihelyezett tábla is hirdette. Valóságos kis ministadion. Néhány száznál több néző biztosan nem férhetett be. Gyönyörűen karban tartották, de látszott rajta, hogy az foga már betette a lábát, és lábmosás közben megrákcsálta. Amint Hórembok hűmér írt a korszakalkotó művében a Magyarok Bejövetele és Kimenetele című hős eposzában. Sejtettem, ezzel még csak gondok lesznek. Nem az eposszal, azzal már vannak. A stadionnal. Ezt meg is mondtam Krisztinnek, és kértem térítse magához a fiút. Úgy toporog a pálya kapujánál, mint minisztránsfiú a bordélyház előtt. Hozd már vissza a valóságba. Ezt talán nem kellett volna kívánnom. Sok kellemetlenségtől megkímélhettem volna mindkettőnket. Johnny-t és engem, mert Kristin persze kimaradt a javából. A laptopot az utasításoknak megfelelően a srác elé tartottam, és barátnőm belekezdett a maga litániájába. Az eredmény nem is váratott sokáig magára. Ahogy Némi értelem költözött Johnny szemébe, a fiú elfordította tekintetét a monitorról, és rám nézett. Megtaláltuk? kérdezte, de a választ nem várta meg. Azonnal kidobta a tacsot. Miután jó alaposan kiugrasztotta a rókát a bozótosból, mint aki jól végezte dolgát, elvágódott. Ekkorát ember még nem esett a gravitáció feltalálása óta. Mindenről nyúton tehet. Csak a részegek védőszentje kimélte meg attól a csúfságtól, hogy ne arccal érkezzen abba, amit néhány perce még a gyomra tartalmazott. Így mellette terült el, mint a alföld. Aztán felhúzta a térdeit, óvona termékköré gömbölyödött, és horkolni kezdett. Az antialkoholista liga fotósa boldogan készített volna róla reklámfelvételt, hogy aztán léptennyomon kiplakát írozzák, ilyesféle feliratta. Mocsokba hullott ifjú életek! Esetleg a szenvedély betege, vagy valami hasonló sületlenséggel, ami ugyanaz italtól senkinek sem veszi el a kedvét, de még a legelbutultabb részegnek is megnyugvás szerez. Akad, aki még nála is sötétebb. És ő ráadásul reggere még ki is alusza magát. Ebben bíztam Johnnyval kapcsolatban is. Krisztin is osztotta véleményemet. A hipnozisból kihoztam, azzal nem lesz gond. A pia verte le a lábáról. Ő mögött egy kicsit, és csak azután kérdezte meg. – Mihez kezdesz vele? – Legszívesebben hagynám békén, amíg ki nem alussza magát, de attól tartok, nem kívánatos feltűnést keltene, ha még reggel is itt húzná a lóbőrt. Arról nem is beszélve, hogy még az éjszaka belébotlana belébotlana valami kései járók elő. És még ha fel is ismernék. Elbúcsúztam a leányzótól, és bontottam a kapcsolatot. Összecsuktam a laptopot, hogy kikapcsolja magát. Aztán kezdtem merengeni. Hogyan oldjam meg a helyzetet? Egyik kezemmel hozom a laptopot, a másik kettővel átnyalábolom Johnit, a hátamra lendítem, és hazaballagok vele. Na igen, a klasszikus háromkész probléma. Mikor az ember egymaga akar megszerelni valamit, elvégezni egy munkát, amihez pont három kézre lenne szükség. A teremtő viszont a maga kifürkészhetetlen bölcsességében csak két kezet adott az embernek. Talán pont azért, hogy az emberi találékonyságot kreativitást serkentse. Sóhajtottam és meglazítottam a farmerom övét. Hátul a derekamnál bedugtam a laptopot a gatyámba. Lehajoltam és felnyaláboltam a fiút. Ha valaki úgy vélnék, könnyű volt, megnyugtathatom. Téved! Dög nehéz volt. Kínlódva a vállamra lódítottam, közben azért fohászkodva, hogy a laptop ne törjön ketté a gatyámban, valamint, hogy a nadrágon maradjon rajtam. És elkezdődött a nagy menetelésem a panzió felé. Nem tudom, maó, hogy boldogult a maga nagy menetelése során, de én majd kiköptem a tüdőmet, mire hazavánszorogtam Johnnyval. Útközben többször le kellett tennem, és megállnom pihenni. A szívem úgy vert, mint aki ki akar ugrani a helyéből. Vörös fejjel, lihegve, gatyámban, laptoppal, vállamon egy hortyogó részeggel támoljogtam be a panzióba. Errefelé feltehetően sohasem jártak haza a kocsmából, mert a kései óra ellenére maradtak jó néhányan, akik harsány röhögéssel díjazták produkciómat. De legalább segítettek felcipelni a fiút az emeletre.